Ulici u Melasového dolu to nebylo daleko a když zahnul ke strážnici, přitáhli jeho pohled jakýsi barevný záblesk. Támhle to bylo. Vyselo to přes vysokou zahradní zeď. Šeřík byl ve městě úplně běžný. Byl to poloviční plevel, života schopný a úporný, protože ve městě, jako je ankh Morpor, takový být musel. Hrozny květů se právě začaly rozvíjet. Zastavil se a díval se pohledem, jakým se může voják rozhlížet po starém boješti. Andělé a zvednou ruce nad hlavu a vzdají se a vzdají se. A jak to bude dál? Myslí na věci tak, jak se odehrály jedna po druhé. Nepočítej s tím, že víš, co se bude dít dál, protože se nic takového stát nemusí. Buď sám sebou. A protože byl sám sebou, vydal se nejprve na drobné nákupy do obchůdků v šerých uličkách a teprve pak šel do zaměstnání. V strážnice noční hlídky v ulici umelasového dolu byla kolem poledne většinou opuštěná, ale Elánius věděl, že když tam nebude nikdo jiný, najde tam jistě alespoň Mňácala. Mňácal byl úporný pobytář, stejně jako noby, tračník, karotka, nebo když už je o tom řeč jako Elánius sám. Jejich chybový, nicméně neustálý duševní stav byl býti ve službě. Potulovali se po strážnici, i když neměli službu, protože strážnice byla oním místem, které dávalo jejich životům náplně smysl a tvar. Být policistou to není něco, co by člověk při odchodu domů jen tak jednoduše nechal vyset na hřebíku u dveří. Ale já se to naučím, slibuju, pomyslel si Elánius. Až se vrátím, budu úplně jiný, Obešel strážnici a vstoupil do budovy přestáje. Ty nebyly ani zamčené. Tak tady je to na černý puntík, mládenci, pomyslel si. Kovová hmota prázdného vězeňského vozu zabírala kus místa na hrbolatém dláždění dvora. Za ní bylo to, čemu se teď říkalo stáje. Ve skutečnosti byly stáje jen v přízemních prostorách toho, co by bylo součástí Ankmorporského průmyslového dědictví, kdyby někoho napadlo o budově v tomto smyslu přemýšlet. Takhle to pro většinu lidí představovalo jen ruinu plnou nepoužitelných krámů, které byly tak těžké, že se nedali ani odvést. Byly to kusy těžního zařízení z původního Melasového dolu, který už byl mnoho let opuštěný. Pořád ještě tady bylo jedno originální výtahové vědro, přilepené k podlaze posledním nákladem těžké, husté, surové melasy, která je, jakmile jednou zaschne, tvrdší než beton a vůči vodě odolnější než déd. Elánius si pamatoval, jak se mu podařilo vyžebrat na dělnících kus zatvrdlé surové melasy a jak z jediného kusu téhle prehistorické cukrové třtiny vyplýštilo dost sladkosti, aby to udrželo chlapecká ústa šťastně zalepená celý týden. Uvnitř stájí, jejich strop byl prakticky napuštěn, vystužen a impregnován melasou, stál jediný vyzáblý kůň a žvíkal dosti nevábně vyhlížející seno. Neohrabaně, jako rozený chodec, ho popleskal po krku. Nikdy se v blízkosti koní necítil nejlíp. Sundal umaštěné služební desky z hřebíku, opodál na stěně a prolistoval stránky se zápisy. Pak se znovu rozhlédl po dvoře. Tohle Tilda nikdy nedělal. Vrhl pohled k prasečáku v rohu, kde si srazil choval prase, Podíval se na kurník a holubník neohrabaně sklučené králíkárny a pak v duchu chvíli počítal. Stará strážnice. Vypadalo to tady přesně tak, jako když tenkrát nastoupil první den. Kdysi to bývaly dva domy a jeden z nich sloužil dolů jako kanceláře. Každé místo ve městě kdysi bývalo něčím jiným. A tak byly celé budovy bludištěmi místností, zamčených dveří, spojovacích chodeb, nefunkčních prastarých oken a úzkých schodišť. Chodil jsem a tam jako člověk v muzeu. Támhle je ta stará helma na tyči, která sloužila k lukostřeleckému cvičení. Křeslo seržanta srazila s polámanými pery, v němž se dával za slunečných odpolední. A ten zvláštní pach uvnitř. Vosk na parkety, pot, leštěnka na kov a krém na kůži, neprané šaty, inkoust a náznak vůně smažených ryb z hranolky a tu a tam jen slaboučký závan nasládlé melasy. Noční hlídka. Byl naspět. Když pak dorazili první členové noční hlídky, našli dokonale vyrovnaného muže, který se s nohama na stole lehce pohupoval na židli a listoval papíry. Ten muž měl prýmky seržanta a připadal jim tak trochu jako nenatažená past. Navíc nově příchozím nevěnoval sebe menší pozornost. Zvláště okázale přehlížel jednoho klátivého svobodníka, který byl u hlídky tak krátce, že se ještě pokoušel veleštici hrudní plát. Muži se rozptýlili mezi stoly a přitom spolu vedli huhlavý rozhovor. Elánios přesně věděl, co je to za muže. Sloužili v noční hlídce, protože byli příliš ubozí, zlí, neschopní, měli tělesnou vadu nebo byli příliš hádaví na to, aby sloužili v denní hlídce tom zvláštním policejním slova smyslu byli poctiví, to znamená, že nekradli ty věci, které neunesli a měli páteř mokrého perníkového husara. Včera večer přemýšlel o tom, že by k ním pronesl krátkou říznou řeč, s jejíž pomocí by se jim představil, ale nakonec tuhle myšlenku zapudil. Možná, že na tom jsou opravdu velmi špatně, ale byli to přece jen policajti a policajti nemají právě onen klasický přístup typu šťastná rodinka. Nazdar, mládenci, jmenuju se Kryštof a moje dveře jsou vám kdykoliv otevřené. Jsem si jistý, že když vezmeme všichni za jeden provaz a pomůžeme jeden druhému, bude z nás jedna jediná, velká a šťastná rodina. Oni totiž už viděli příliš mnoho rodin, které na tenhle špek skočily. Najednou si někdo pomalu odkašlal, evidentně s úmyslem přilákat k sobě Elániovu pozornost. Elánius zvedl hlavu a jeho pohled padl přímo do tváře seržantu Mlátičce srazilovi a na zlomek vteřiny musel potlačit nutkání, vyskočit a zasalutovat. Pak si uvědomil, kdo srazil je. Ano, řekl. Ten stůl, co u něj sedíte, je můj, seržante, prohlásil srazil. Elánius si povzdechl a ukázal na malou korunku na svém rukávu. Vidíte tohle, seržante? To je to, čemu se říká klobouk pravomoci. Srazilovi malé lasiččí oči se zaostřily na korunku pak se vrátili k Elányově tváři a rozšířili se v okamžiku poznání. A do prdele. Bude to a doprdele, pane. Ale stačí i seržante, většinou. A tohle je ta vaše parta? No, pěkně děkuju. Dobrá, tak začneme. Spustil nohy ze stolu a vstal. Díval jsem se na účty zakrmení pro Marilyn. To je zajímavé čtení, mládenci. Podle mého hrubého odhadu by měla být kobila, která tolik sežere, zhruba kulatá. Místo toho je tak hubená, že kdybyste mi dali dvě paličky a nějaké noty, mohl bych vám na ní zahrát písničku. Elánius odložil papíry. Nemyslete si, že nevím, kam mizí všechno to zrní. A vsadím se, že vím, kdo dostane všechnu tu drůbež a králíky a holuby. A prase. Vsadil bych se, že si kapitán myslí, že to všechno stloustlo ze zbytků. No jo, ale... Elánius udeřil pěstí do stolu. Vy, bando, vy byste toho zatraceného koně utírali hlady. Tak to musí okamžitě přestat. A zrovna tak přestane spousta jiných věcí. Vím, jak to chodí, rozumíte? Dostat někde gráty z pivo nebo ku buchty, no, to patří k tomu být policajtem. A kdo ví, ve městě může být i pár míst, kde se najdou hospočtí, kteří budou tak šťastní, že vidí policajta, že mu nabídnou i nějaký ten žvanec. Už se staly podivnější věci. Ale krást oves Marilyn s tím je okamžitý konec. A další věc. Tady se říká, že včera zelený Anton přivezl osm lidí. O dvou z nich vím, protože jedním z nich jsem byl já a s tím druhým mužem jsem se setkal v celách. Dnes ráno jsou ale celi úplně prázdné. Co se stalo s těmi dalšími šesti? Seržante srazile? Seržant si nervózně olízl rty. Vysadili jsme je v ulici kotevního řetězu, kde je měli vyslechnout, to je jasný. Podle instrukcí. Máte na ně potvrzení? Cože? Vaši lidé zbalili šest lidí, kteří byli v ulicích po policejní hodině, a vy jste je předali nepojmenovatelným. Pokračoval Elánius s klidem, který obvykle věští bouři. Podepsali vám protokol. Znáte alespoň jejich jména? Rozkazy praví jen to, že je máme předat. Pokoušel se stále ještě mírně vzdorovat, seržant srazil. Předat je a odjet. Elánius si to uložil do paměti pro budoucí potřebu a řekl. Takže já se tam nedostal jen proto, že jsme měli jisté malé nedorozumění. Jenže ono to bylo mnohem větší nedorozumění, než si smyslel, mlátičko, protože nejsem tam dole v Einzlíku a nepočítám šváby. Vůbec ne. Teď stojím před vámi, seržante. Nebo to tak není? Ano, seržante, zamumlal srazil, pobledlý vztekem a strachem. Ano, seržante, jenže dole celé byl ještě jeden muž a ten je taky pryč. Jediné, co chci vědět, je kolik a komu. Nestojím o ty vaše výrazy andělské nevinnosti, nechci slyšet žádné to pitomé, vůbec nevím, o čem to mluvíte, pane. Opakuji, chci vědět jenom kolik a komu. Na tvářích před ním se rozestřel rudý oblak odmítavé solidarity. Jenže on odpověď vlastně nepotřeboval. Pamatoval si, že desátník ucholub měl vždycky slušný zdroj vedlejších příjmů z úplatkou byl něco jako noby noblhoch, jenže mu chyběla nobyho přátelská neschopnost. Kdyby byl noby ještě k tomu všemu schopný, museli byste na seznam jeho hříchů rychle přidat šikanu, čmuchalství a potěšení drobných zlých ošklivostí. Elániu v pohled sklouzl k Ucholubovi a tam se zastavil. Vím, že s tím vozem jste včera večer vy, desátníku. Vy a svobodník ehm, Elánios, jak se tady dočítám. Nenapáchají žádnou škodu, když se ukáže, že jsou slušní, řekl tenkrát u cholub. A on řekl, a jak poznáme, že jsou slušní desátníků? No podle toho, kolik se můžou dovolit? To chcete jako říct, že je necháme jít, když jsou bohatí? Tak nějak, mladíku, tak nějak. Není důvod, proč bychom si taky neměli přijít na své, ne? Viděl jsi, jak tučný měl váček s penězi? Pět dolarů by to spravilo. Čtyři pro mě a jeden pro tebe, protože ty se pořád ještě učíš, chápeš? To máme skoro třídenní plat a neobyčejně to potěší tvou starou mámu, to se piš. A prodělá na tom někdo? No jo, ale co když on ty peníze ukradl desátníku? A co když je měsíc ze síra? Dal by si zkus. Myslím, že to bylo pět tolarů, pokračoval Elánius a díval se, jak mužovi ještěrčí oči zaletěli k mladému svobodníkovi. Ne, to mi řekl ten muž dole vcele, lhal Elánius. Řekl, že jsem hlupák, že jsem si taky nekoupil cestičku ven. Tak pane u cholubé, takhle to bylo. U denní hlídky hrozně stojí o dobré muže, ale když se nepostavíte příliš blízko ke světlu, mohl byste projít. Budete se tam okamžitě hlásit. Co přece dělá každý? vybuchl u cholub. To je prostě vejvar! Každý, opakoval po něm Elanius. Rozhlédl se po skupině mužů, takže tady každý bere úplatky. Jeho pohled klouzal z tváře na tvář a způsobil, že většina přítomných se začala tvářit jako synchronizovaný tým inspektorů podlah a stropů. Jen tři členové mužstva snesli jeho pohled. Byl to svobodník tračník, který ovšem mohl být jen trochu pomalý. Pak jistý svobodník jehož tvář byla maskou nesmírné hrůzy. A pak tam byl tmavovlasý policista s kulatou tváří, jenž se tvářil udiveně, jako kdyby se snažil na něco vzpomenout, který však vzdoroval Elániovu zraku pevným pohledem rozeného lháře. Jak se zdá, tak ne, zaliboval si sam Elánius. U cholubu v prst vystřelil kupředu a rozčílením celý rozechvělí zamířil směrem k mladému samu Elániovi. Ale on se o to ze mnou šápnul, dostal svůj díl, vykřikl u Cholub. Elánius cítil, jak oddílem mužů otřásl šok. Ucholub právě spáchal sebevraždu. Paktujete se spolu proti důstojníkům, to je docela v pořádku, ale když jde do tuhého, nepotopíte nikoho z mužstva. Většina z nich se vysmívá zmínkám o policajické cti, ale ona skutečně existuje, i když jen v podivně temné a pokroucené podobě. Nikdy nepotopíte kamaráda ve zbrani. Nikdy ho nenecháte v brindě. A už vůbec nikdy nic nehodíte na nováčka, který má ještě mléko na bradě a nestačil ještě zdaleka zjistit, jak věci chodí. Elánius se poprvé obrátil k mladému muži, kterému se až do posud vyhýbal. Bohové, vážně jsem byl kdysi tak strašlivě hubený, pomyslel si. A měl jsem takhle vystouplý ohryzek. A opravdu jsem se pokoušel vyleštit tres. Mladý muž měl oči zapadlé tak hluboko, že z nich bylo vidět jen bělma. Svobodník Elánius, je to tak? zeptal se. E. Ano, pane, odpověděl sam chraptivě. v svobodníku, skutečně jste si vzal část toho úplatku? E. Ano, pane, jeden dolar. z návodu desátníka u choluba. Eh, pane, nabídl vám ho, překládal Elánius. Elánius pozoroval svou vlastní agonii. Nikdy nepotopíš kamaráda ve zbraní. Nikdy ho nenecháš v brindě. Dobrá, přikývil nakonec. Později si o tom promluvíme. Ale u cholube vy jste tady ještě. Pokud si chcete stěžovat kapitánovi, já s tím souhlasím. Ale jestli ne, tak si zatraceně do deseti minut vyklidíte svou skřínku, nebo vám za ně začnu účtovat nájemné a skladné. Ucholub se rozhlédl kolem a hledal alespoň náznak nějaké amorální podpory, ale žádný neobjevil. Zašel příliš daleko. Kromě toho mužstvo poznalo bouři, kde se každý mohl stát terčem blesku, když je mělo přímo nad hlavou a ani jeden z nich neměl chuť nastavit vlastní krk kvůli něčemu takovému, jako byl ucholub. To taky udělám! Budu si stěžovat kapitánovi, to uvidíte. Dostal jsem pochvalný zápis za čtyři roky vzorné služby a... Omyl. V tom zápisu se psalo jen to, že jste nebyl čtyři roky usvědčen. Zmyste. Když u Cholubovi kroky odezněly, rozlédl se Elánius po přítomných policistech. Dobré odpoledne, mládenci. Jmenuji se Jan Kýla. Bylo by pro vás po čerte lepší, kdybychom spolu vycházeli v dobrém. A teď se ukažte a hoďte se do glancu, protože kapitán přijde během pěti minut na kontrolu, takže do toho seržante srazilé, na slovíčko. Muži spěšně opouštěli místnost. Srazil po pošelku předu a ani zdaleka se mu nedařilo skrývat svou nervozitu. Jak také, když jeho současný nadřízený byl muž, kterého včera večer kopal do žeber. Lidé si takové věci obvykle pamatují a málo kdy v dobrém. Kromě toho měl srazil čas přemýšlet. Rád bych řekl k té včerejší noci, pane, že včerejší noc mě vůbec nezajímá. Ne. Doporučil byste Freda Tračníka do hodnosti desátníka? ocenil bych váš názor. A vy? Ano, jistě. Připadá mi jako solidní mládenec. Že by? Teda, promiňte, ano, to on je. Velmi pečlivej. Přitakal srazil, kterého zaplavila vlna úlevy podobná mračnu vodní páry. Nikdy nic neuspěchá. Poslední dobou mluvil o tom, že se dá nalejt do armády. Dobrá, tak mu dáme ještě jednu možnost, dokud to ještě jde. To ovšem znamená, že budeme potřebovat dalšího svobodníka. Jak se jmenuje ten mládenec, který stál vedle tračníka? Kabátník, Mirko, Kabátník, bystrý mládenec, někdy se myslí, že ví všechno nejlíp, ale takový jsme byli všichni, co? Elánius přikývil. Jeho výraz ani v nejmenším nedával najevo jeho přesvědčení, že na vrcholku stromu roste mnohem lepší ovoce, než na jaké dohlédl seržant Srazil. Možná, že by mu prospělo, kdybychom mu dali okusy trochu zodpovědnosti, prohlásil. Srazil přikývil, protože v této chvíli by pravděpodobně souhlasil absolutně se vším. A řeč jeho těla hlásala na všechny strany, Všichni seržanti bratry jsou, že je to tak? Mluvíme o seržantských věcech, jak to seržanti dělají. Komu záleží na tom, že někdo dostal nakopáno do koulí, ne? Nám tedy ne. Brnkačka, my jsme přece seržanti. Pak srazil s rozšířenýma očima zasalutoval, protože do místnosti vešel kapitán Tilda. I přítomní muži poněkud neochotně zasalutovali. Kapitán jim pozdrav škrobeně oplatil a vrhl nervózní pohled na Elánia. Hm, starší seržante, seznamujete se s prostředím a mužstvem? Přesně tak, pane, všechno je bez potíží. Výborně, pokračujte. Když kapitán vystoupal po skřípajících schodech a zmizel nahoře, obrátil se Elánius zpět k Srazilovi. Seržante, vězniové se nikdy nepředávají bez potvrzení o přijetí, rozumíte? Nikdy. Co se s nimi stane potom? Víte to? Jsou vyslýcháni, odpověděl Mátička. Vozíme je tam proto, aby je někdo vyslechl. A co od nich chtějí vědět? Jaká jim kladou otázky? Jak dlouho trvá dvěma mužům vyhrabat půl díry o průměru člověka? Cože? Od této chvíle vám někdo v ulici u kotevního řetězu podepíše potvrzenku na každého vězně, kterého jim předáte, nebo vězně odvezete sem. Je to až nechutně jednoduché, seržante. Předáte je a dostanete papír. Co pak to tak neděláte i dole v díře? No jo, to je jasný, jenže... U kotevního řetězů to je něco jiného. Vy nevíte, jak to tam chodí a vypadá. Já vám rozumím, ale když jsou nepojmenovatelní na blízku, je lepší se do ničeho. Poslyšte, poslyšte. Já vám přece neříkám, abyste vykopli dveře, vpadli dovnitř a vykřikovali okamžitě odložte ty palečnice. Já mluvím o tom, že bychom měli vědět o pohybu věznů, nestratit jejich stopu. Když vy seberete chlapa, předáte ho Mňácalovi taky na podpis, nebo ne? Když takový vězeň odchází, tak ho Mňácal nebo policista ve službě odepíše z knihy, je to tak. Je to základní registrační procedura člověče. Takže když vy předáte vězně v ulici kotevního řetězu, někdo vám tam musí podepsat, že ho od vás převzal, chápete? Nikdo přece nemůže jen tak zmizet. Srazelova tvář zcela zřetelně prozrazovala, jaký se mu v hlavě odehrává boj. Muž uvažující o nejbližší budoucnosti si právě uvědomil, že ta pro něj znamená mnohem méně příležitostí k osobnímu obohacení a mnohokrát zvyšuje riziko toho, že na něj bude někdo křičet. A abychom se ujistili, že tomu všichni dobře rozumí, dnes v noci pojedu s Antonem sám, dokončil Elánius. Ale nejdřív vezmu toho mladého Elánie na pochůzku a trochu ho provětrám. No, rozhodně mu to neuškodí... Přikývl srazil. Nějak to v hlavě nemá v pořádku. Je šikovné, ale všechno mu člověk musí říkat dvakrát. Třeba to bude lepší, když na něj budu křičet. Elánios, Svobodník Elánios se postavil do pozoru. Půjdeme spolu na malou obchůzku, mládenče. Je už na čase, aby ti někdo řekl, co a jak. Kývl nasrazila vzal své vlastní mladší já za rameno a vyšel ze strážnice. Co si o to myslíte, seržante? Zeptal se novopečený desátník kabátník, který se postavil seržantovi za záda, když mlátička zíral zamizející dvojici. Ty se mu líbíš, odpověděl s trpkostí srazil. Na no tu ty, zřítelnice jeho oka, to seš ty, jeho starý kámoš. Vykop na desátníka. A myslíte, že v té funkci vydrží. Nedá mu víc než pár týdnů. Takových už jsem v životě viděl. V malém městě jsou někdo a když přijdou sem, myslej si, že to tady bude stejný. Že z nich budou prezidenti země plochy. Ale my jim brzo přistřihneme křidýlka ukážeme jim, kde je jejich místo. No co myslíš? No, já nevím, seržante. Potřásl hlavou kabátník. Pořád ještě přemýšlím. Na druhé straně, polda to teda je, to musím přiznat. Akorát, že je trochu moc důležitý. Ale on se naučí. Naučí se. Na takový ptáčky máme svoje háčky. My mu to vysvětlíme. Trochu mu srazíme hřebínek. Musí se dozvědět, jak to tady u nás chodí. Elánius vždycky nejraději chodil sám. A teď si tady šel sám sobě po boku dvakrát osamělý. Byl to podivný pocit a Elánius měl dojem, že mu obličej kryje maska. Ne, takhle ne, ozval se po chvíli. Vždycky musím lidi nejdřív naučit chodit. Musíš nohu zhoupnout takhle. Nauč se to pořádně a dokážeš chodit celý den. Nikam nespěcháš. Chceš si přece věci všímat, ne minout. Rozkaz, seržanté, odpověděl mladý sam. Říkalo se tomu pokračování. Elánius pokračoval po ulici u Melasového dolu a cítil se úžasně. Samozřejmě, že tady byla spousta věcí, které mu dělali starosti, ale právě tady a teď měl za úkol jedinou věc – hlídkovat. A cítil se přitom báječně. Ve staré hlídce nebylo mnoho papírování, když se tak nad tím zamyslel, tak to byl až on, kdo administrativu prakticky zdvojnásobil. Jediné, co teď musel dělat, byla jeho policejní povinnost tak, jak se ji během dlouhých let naučil. To znamenalo, že neměl na práci nic jiného, než být sám sebou. Mladý sám toho moc nenamluvil. To bylo dobré. Vidím, že máš zvonec, Mládenče, prohlásil po další mlčení seržant. Ano, seržanté, to je předpisový zvonec. Jistě, seržanté, dal mi ho seržant srazil. Podejď, kdo jiný? Už klíbil se v duchu Elánius. Až se vrátíme zpět, vyměň ho někomu za ten jeho. Je jedno komu. Nikdo neřekne ani slovo. Rozkáz, seržante. Ale proč, seržanté? Zvon jako zvon ne. Ne tenhle zvon. Váží třikrát tolik, než ty obyčejné. Dávají ho nováčkovi, aby viděli, co bude dělat. Stěževal sis. Ne, seržante, Tak je to správně. Držet hezky jazyk za zuby a až se vrátíme naspět podstrčit ho nějakému hlupákovi. Tak to udělá správný policajt. Proč si vlastně narukoval k policii, synu? Můj kamarád Ify vstoupil k líce v loni. Pak mi vyprávěl, že tady člověk dostane zadarmo najíst a taky uniformu a, a tu a tam, že si přijde dokonce na nějaký ten tolar navíc. Tak to bude asi i Figen Dubkáš, který slouží na strážnici u dolí jiných sester. A ty si skutečně tu a tam přejdeš na nějaký ten tolar navíc, co? Chvilku kráčely mlčky. Pak sám odpověděl. Musím ten tolar vrátit, seržanté. Myslíš si, že ty sám stojíš za tolar? Dal jsem ho naší mami, seržanté. Řekl jsi, jak jsi k němu přišel? Já ho nechtěl, ale desátník u Cholub řekl, že... A stálo za toho poslouchat. Nevím, seržante. Tak ty nevíš. Vsadil bych se, že tě tvoje máma takhle myslet neučila. Určitě tě vychovávala jinak, řekl Elánius. A to k sakru jinak, pomyslel si. Kdyby věděla, že je to nepoctivě vydělaný tolar, byla by tě zvalchovala kůži policista, ne policista. To máte pravdu, seržante. Jenže v tom jedou všichni, seržante. Nemyslím jenom mládence, seržante, ale stačí se jen rozhlédnout po městě. Naše nájmy neustále stoupají, daně neustále stoupají a pořád nám někdo předepisuje nové a to všechno je kruté, seržante, hrozně kruté. Lord Skřipec nás všechny prodal svým kamarádům, a to nelžu, pane. Hm, já vím, daňové farmaření, jak chytrý vynález. Starý, dobrý Skřipec sebevražda. Prodal právo vybírat daně tomu, kdo mu za ně dal nejvíc. Jak skvělý nápad. Skoro tak geniální, jako zakázat lidem posetnění nosit zbraně. Je to způsob, při kterém za A ušetříte plat výběrčích daní a náklad na celý daňový systém, za B dostanete hromadu peněz předem a za C záležitost vybírání daní se pak stane záležitostí mocných, ale podivuhodně diskrétních skupin, jejich členové jen málo kdy vycházejí na daní světlo. Na druhé straně právě tyhle skupiny zaměstnávají jiné lidi, kteří nejenže na denní světlo vycházejí, ale dokonce ho zastěňují. Je také zajímavé, co všechno dokáží tihle lidé zdanit, včetně čuměl se na mě, kámo. Jak to jednou v budoucnosti řekl veterinary. Vybírání daní je jen chytrý a vybraný způsob, jak vymáhat peníze za pomoci vyhrůžek. No a daňoví farmáři byli většinou hloupí a velmi nevybíraví co do způsobů, kterými si zajišťovali návrat svých investic. Vzpomínal na ty staré, na tyhle časy. Město se mu snad nikdy nezdálo chudší, ale u všech bohů, kolik se tady zaplatilo daní. Bylo těžké vysvětlovat mladíkovi, jako byl Samuel, proč je špatné vzít takový tolar, když se mu ta možnost nabízí. Řekněme si to takhle, svobodníku, pokračoval Elánius, když zahnuli za další roh. Pustil byste vraha, kdyby vám dal tisíc dolarů. Ne, pane. No, ale kdyby měla tvoje matka tisíc dolarů. Mohla by se klidně přestěhovat do pěkného bytu v lepší čtvrtě města, je to tak? Přestaňte, seržanté, já takový nejsem. Ale bel si, když se vzal ten tolar. Všechno ostatní už není nic jiného než otázka ceny. Další minuty uběhly v zarytém mlčení. Pak vyhodí mě za ten tolar, seržanté? Za tolar? To ne mě už mě i tak brzo vyrazí. Seržante, minulý týden nás postali rozehnat nějaké schromáždění nedaleko univerzity. Nic se tam nedělo, prostě tam jen lidé řečnili. Museli jsme přijímat rozkazy od nějakého civilisty a hoši z ulice kotevního řetězu byli trošku drsnější a ne, že by lidé měli nějaké zbraně. A v tomhle případě mě, seržante, nenamluvíte, že to bylo správné? Pár jsme jich pak naložili do Antona, aby si s nima někdo promluvil. Syn paní Kalousové, Eliáš, se pak nevrátil domů ani druhý den a říká se, že ho odvlekli do paláce, protože řekl o jeho lordstvu, že je šílenec. Lidé v naší ulici se na mě teď dívají dost divně. Bohové! Vždyť já si vzpomínám. Myslel jsem si, že to bude takovéto honění lidí, kteří uběhnou kus a pak se zastaví a řeknou tohle je slušný polda, šéfe. Myslel jsem si, že mi na konci týdne dají medaily. Člověk si má dávat pozor na jazyk, mladíku. Jo, jenže moje máma říká, že je v pořádku sebrat potížisty výtržníky a, a různé ty hrázlíky, ale není v pořádku, když někdo sebere obyčejné lidi. Jsem to vážně já? Pomyslel si Elánius. Je možné, že jsem měl politický rozhled obyčejné vši? A, a kromě toho on je opravdu šílený. Pecbudka je ten muž, který by měl vládnout ve městě. A sebe sebezáchovy, za který by se styděl i lumík? Hochu! Dám ti jednu radu. Když právě v téhle době a v tomhle městě nevíš, s kým mluvíš, nemluv. No dobrá, ale Lord Pitsbudka říká, že poslyš. Polda prostě pořád nežvaní. Mlčí. Neříká každému, co ví. Nevykládá, co si myslí. Ne. Dívá se, poslouchá, učí se a čeká na správný čas. Jeho mozek pracuje jako šílený, ale tvář má klidnou a vyrovnanou, dokud není připravený. Rozumíš mi? Dobrá, seržanté. Výborně. Umíš zacházet s tím mečem, co máš u pasu, mladíku? Ano, prodělal jsem výcvik. Aha, ano, výcvik. Dobrá. Takže kdyby na nás zautočila skupina senem vycpaných pytlů pověšených na trámu, mohl bych se na tebe spolehnout. A do té doby měj uši a oči otevřené a snaž se něco naučit. Tak pizzbudka je ten muž, který nás má zachránit, pomyslel si zachmuřeně. Ano, kdysi jsem tomu věřil. Hodně lidí tomu věřilo. Jen proto, že občas projel několika ulicemi v otevřeném kočáře, volal na lidi a rozblouval s nimi. Konverzace se pak většinou nesla v následujícím stylu. Tak vy jste tesař a úžasné. A co je k takovému zaměstnání zapotřebí? Jen proto, že několikrát veřejně prohlásil, že daně jsou možná trošičku vysoké. Jen protože lidem mával. Už jste tady někdy byl, seržante? Zeptal se sám, když zahnuli za další roh. Och, každý přece někdy navštívil Ankh-Morpork. Já jen, že jsme zahnuli na Jilmovou ulici, což znamená, že jdeme přesně podle předepsané obchůzky a vyjdete napřed, seržante. Sakra! To byly přesně ty obtíže, do nichž vás mohli donést vaše nohy. Jeden mák kdysi Elániovi vyprávěl o obludách, které žijí v blízkosti středu a jsou tak obrovské, že mají v nohou zvláštní mozky, protože ty nohy jsou tak daleko od hlavy, že by je jeden mozek nestačil dost rychle ovládat. Policista-obchůzkář si časem taky vypěstuje v nohou něco jako pomocné mozky, alespoň u něj to tak bylo. Jelmová ulice pak nalevo do ulice v pekle znovu vlevo do ulice Koňské běhavky byla to první pochůzková trasa po které chodil a dokázal ji projít aniž přitom přemýšlel procházel ji a myslel přitom úplně na něco jiného dělám pečlivě domácí úkoly usmál se poznal jste Mirka? zeptal se najednou sám Nejspíš bylo dobře, že nechával nohy, aby používali své vlastní prostředky, protože Elániův mozek se najednou naplnil cinkotem barevných zvonečků. Birka nakrčil čelo. Těsně předtím, než jste přijel, nám říkal, že si vás asi pamatuje z pseudopolisu. Pokračoval sám, který si toho hluku pochopitelně nebyl vědom. Dřív než přišel sem, tak sloužil v denní hlíce, u nás měl lepší šanci na postup. Je to velký chlap, říkal. Nějak si ho nedokážu vybavit, odpovídal opatrně Elánius. Vy ale nejste zas tak veliký, seržanté. No, možná, že byl Mirko v té době menší, uhýbal Elánius, zatímco jeho myšlenky ječely milč už, mládenče. Jenže ten mladík byl, no, byl to on sám. Všímal si podrobnosti, chytal se věcí, které do sebe nezapadaly, jak měly. Přesně řečeno, byl skutečným policistou. Nejspíš by měl být na své mladší já pyšný, ale nebyl. Ty nejsi já, pomyslel si. Myslím, že jsem nikdy nebyl tak mladý jako ty. Jestli máš být mnou, bude to chtít spoustu práce. Třicet zatracených roků pod kladivem na kovadlině života, ty nešťastný troubo. To všechno tě čeká. Když se vrátili na strážnici, zatoulal se Elánius jakoby náhodou ke skříni, kde byly záznamy a pak něco jako ztráty a nálezy. Byla opatřena velkým zámkem, ale ten vůbec nebyl zamčený. Brzo našel, co hledal. Neoblíbený policajt musel myslet dopředu a on měl v plánu být neoblíbený. Pak si dal něco malého k jídlu a jídlo spláchl velkým hrnkem silného tmavého kaká, které pohánělo celou hlídku. Když se nasytil, vzal sama a vyjeli s pohotovostním vozem. Přemýšlel o tom, jak to bude hlídka hrát a nebyl překvapen, když zjistil, že se rozhodli použít starý osvědčený trik, který spočíval v tom, že se s jízlivou zlomyslností přesně a dopísmene řídili nařízeními a rozkazy. Na prvním určeném zhromaždišti čekali desátník kabátník a policista Bejkej se čtyřmi zamračenými a protestujícími nespavci. Čtyři, hlásil kabátník a vystřihl ukázkový pozdrav. Tak, jak jsme je lapli, pae. Všechno je to tady v papírech, které vám tímto s předávám, pae. Skvělá práce desátníků. Přikývl Elányu suše, převzal papíry, podepsal jednu kopii a vrátili policistovi. Můžete si vzít náhradní volno na den prasečí hlídky a vyříďte mé pozdravení své babičce. Pomozte jim s nimi samé. Ale my přece obvykle... Sebereme tak tři, čtyři za celou jízdu, pane, zašeptal poplašeně sám, když vyjeli na další cestu. Co budeme dělat? Pojedeme několikrát, uklidnil ho Elánius. Jenže mládenci to dělají na schvál, pane. Dělají si z vás legraci, pane. Všichni se vám za zády smějí. Je po policejní hodině, zavrtěl hlavou Elánius. Zákon je zákon. Desátník tračník a policista Tupátko čekali na svém stanovišti se třemi provinělci. Jedním z nich byla slečna Dlaňová. Elánius předal Samovi opratě a seskočil z kozlíku, aby otevřel zadní dveře a rozložil sklápěcí schůdky. Je mi líto, že se setkáváme právě tady, slečno. Jak se zdá, tak se tady začal vytahovat nějaký zbrsunový seržant. Prohlásila růžina dlaňová hlasem, který byl chladný jako ledová kra. Okázale odmítla jeho ruku a nastoupila do vozu. Elánius si uvědomil, že ještě jeden z provinilců je žena. Byla o něco menší než růžena a dívala se na něj pohledem zavilého bojovníka bentemové váhy. V rukou svírala velký proutěný košík doplněný plátěnými chlopněmi. Elánius ho ze zvyku vzal, aby se jí lépe vystupovalo na schůdky. Je mi to opravdu líto, slečno, začal. Okamžitě to puste. Vytrhla mu košík a zmizela v temném vnitru vozu. Promiňte, bylo jediné, na co se Elánius mohl. To je slečna netopířivá, ozvala se růžena, která se mezi tím usadila na lavici uvnitř vozu. Je to švatlina. No, myslel jsem, že... Švadle napovídám. Pracuje jehlami a nitmi. A její specialitou je háček. Ehm, no, to je nějaký zvláštní způsob. Říká se tomu háčkování, ozval se hlas slečny netopířivé zvozu. To se divím, že to právě vy nevíte. Chcete říci, že ona je skutečná? Ale růžena zabouchla vnitřním křížovaná dvířka. Jen nás odveste, usekla slečna Dlaňová, ale až se potkáme znovu, Jenekýlo, pak vám řeknu pár slov, které si za rámeček nedáte. Ze stínu ve voze se ozvalo mužské pochechtávání a pak ženské vyjeknutí. To ovšem bylo okamžitě následováno zvukem vysokého podpadku, který někomu zajel do nártu nohy a ten zase mužským zaklením. Elánius podepsal umaštěný papír, který mu předložil Fred Tračník, a vrátil ho s klidným úředním výrazem, který v Tračníkovi vyvolal nejistý pocit obav. A kam teď, seržante? zeptal se sám, když se vůz znovu rozjel. Do ulice Kotevního řetězu, odpověděl Elánius. Z vozu za nimi se ozvalo nespokojené reptání uvězněných. To se mi nelíbí. Pracujeme podle předpisu. Budeš se muset naučit, na co předpisy jsou, svobodníku. A nevyvalujte na mě takhle oči. Na mě už vyvalovali oči jiní experti a vy vypadáte, jako kdybyste zoufale potřeboval navštívit záchod. Dobrá, v pořádku, ale každý ví, že tam močí lidi, zamumlal zdorovitě sám. Skutečně? Opáčil Elánius tak proč s tím někdo něco neudělá? Protože oni lidi mučí. Aha, konečně se začínám dostávat k hnacím základům sociálních sil, pomyslel si Elánius.